Коли довго не спиш, якось втрачаєш відчуття часу. Здається, минула година, а збігло всього лише п'ять хвилин. І навпаки, циган не міг би сказати, скільки минуло часу, аж раптом почулися кроки. Блимнуло світло ліхтарика, і в корінь хтось зазирнув. А, -а, -а давні знайомі. Привіт! «Здоровенькі були!» Циганові перехопило подих, наче хтось холодними пальцями стиснув горло. То був незнайомець. «Ну як? Тепер переконалися? То що?» «Ні-ні, не хочу! Досить з мене!» Подумки вигукнув Сашко циган. Але незнайомець почув його. «Ну, це вже твоя справа!» Не хочеш – не треба, можна і відмінити. Ну спи, спи, тільки не забудь зранку передати чарівний талісман іншому. Світло ліхтарика погасло, незнайомець зник. Сашко Циган наче полетів у чорну безодню і одразу прокинувся. Ліс був сповнений пташиного гомону. Десь у горі, просто над головою, лікар-дятел дбайливо вистукував сосну. Сонячне павитиння заснувало вхід у курінь. Сашко-циган не міг навіть збагнути, чи то наснилося йому, чи справді зазирав уночі в курінь незнайомець. Настільки чіткою була згадка про нього, настільки виразно чувся його голос. Ні, ні-ні. Мабуть, такий сон вирішив він. Хлопець виліз з куріння. Ранковий ліс був такий гарний і веселий, що нічні страхи уявлялися тепер просто дивними і сміхотворними. А навіть якби і зазирав уночі ночі. Нічого страшного. Він же нічого злого не робить. Навіть навпаки. Чого ж боятися? І таємничий незнайомець вже здавався йому навіть симпатичним. Прокинувся і марусик. З куреня вистромилася його заспана, скойовджена голова. Очі дивилися перелякано. Привіт, здоровенькі були. весело вигукнув Сашко Циган. Вилазь, вилазь, снідати будемо. Він уже розпалював вогнище ніде так смачно не їсться, як ранком у лісі. Хлопці навернули трохи непівторби харчів. «Цікаво, як там наші старі?» – усміхнувся Сашко-циган. Марусику хотілося зітхнути. Він ледве стримався. Він дуже переживав. «Ой, мої, мабуть, очей не зімкнули. Тато курив цілу ніч, хоч три роки як покинув. Він, коли дуже хвилюється, Завжди закурює, і потім йому погано. Мати корвалол пила і плакала. Роздуми його перервав сашко циган. На, сказав він і простягнув Марусику жаб'ячу лапку. Нащо? здригнувся Марусик. Як нащо? Тепер ти загадуй, тільки гляди, не так як я. Та, та не треба. Не хочу я. Як це не хочеш? Це ж можна сказати, через тебе усе заварилося. Я ж хотів викинути, пам'ятаєш? А ти? Ні, візьми. Тільки дивись. Не забери з магазину все під віничок. Не будь жаднюгою. І Сашко Циган, силоміць, сунув жаб'ячу лапку Марусику в кишеню.